80. Водоспад із фільтром Анджела Ньюд і ми з Жуляном Каслом сиділи на терасі пили коктейлі. Від Френка досі не було звісток. Виявилося, що й Анджела і Анджела Ньюд полюбляють міцні напої. Касл розповів мені, що гульба молодих літ коштувала йому однієї нирки, тому він примушений, на жаль, обмежуватися лише імбірним пивом. Проковтнувши кілька келихів, Анджела почала скаржитись, як людство заборгувало її батькові. Він дав їм стільки всього, а вони йому майже нічого. Я почав вимагати конкретних прикладів жадібності людства і одержав кілька точних відповідей. Загальна сталеплавильна компанія платила батькові 45 доларів за кожний патент, одержаний на його винаходи, сказала Анджела. Таку ж саму суму платили будь-якому співробітникові компанії. Вона трагічно потрясла головою. 45 доларів. Та ви тільки подумайте, що то були за винаходи. сказав я. Наскільки я розумію, він також платню одержував. Більше, ніж 28 тисяч доларів на рік він не одержував ніколи. Мені здається, що це досить непогана сума. Анжела вкрай обурилась. А ви знаєте, скільки заробляють кінозірки? Буває, ще багато. Ви знаєте, що доктор Брид заробляв щороку на 10 тисяч більше, ніж мій батько? Безперечно, це було несправедливо. Я ненавиджу несправедливість. Вона вже дозріла до справжньої істерики, і я поспішив змінити тему. Я спитав Джуліана Касла, що, на його думку, станеться з картиною, яку він викинув водоспад. Там унизу є маленьке селище, п'ять чи шість хатинок. До речі, там народився папа Монсану. Вода спадає до великого природного басейну, а далі через вузьке гирло витікає до річки. Силюки перегородили це гирло металевою сіткою. Отже, Нютова картина зараз потрапила на ту сітку, спитав я. Це бідна країна, якщо ви досі не помітили. – сказав Касл. – Жодна річ не лежить довго на сітці. Нютову картину, а також недопалок моєї сигари, напевно, уже сушать на сонці. Чотири квадратних фути проклеєного полотна, чотири обстругані гладенькі рейки від підрамника, кілька кнопок та сигара. Усе разом дуже непогана здобич для когось дуже-дуже бідного. – Мені часом волати хочеться, – сказала Анжела, – коли я думаю, скільки платять різним людям і як мало платили батькові, а скільки всього він дав людству. Вона ледь не плакала. «Не плач», – ласково попросив її Ньют. «Інколи я не можу втриматись», – сказала сестра. «Тоді піди візьми свій кларнет», – порадив Ньют. «Це тобі завжди допомагало». Я спершу подумав, що ця порада дуже смішна. Але з анджеленої реакції я зрозумів, що для неї це має серйозне значення. «Коли я в такому стані», – сказала вона Каслу і мені, буває, що крім цього нічого не допомагає». Але міс Конерс була занадто боязкою, щоб відразу взятися за кларнет. Ми мали довго просити її, а вона мала випити ще два келихи. «Вона справді чарівно грає?» – пообіцяв малюк Ньют. «Я хотів би вас послухати», – сказав Касл. «Гаразд», – нарешті сказала Анджела і, похитуючись, підвелася. «Добре, зіграю». Коли вона вийшла, Ньют перепросив за сестру. «У неї були неприємності, вона потребує відпочинку». «Вона хворіла?» – спитав я. «Вона має чоловіка-паскуду», – сказав Ньют. Він не приховував від нас, що ненавидить молодого, красивого чоловіка Анджели, надзвичайно успішного Гаррісона Че Конерса, президента компанії FabriTech. Він майже не буває вдома, а коли з'являється, то п'яний в дим і весь у губній помаді. Але вона так розповідала, – сказав я, – що здалося, ніби її шлюб щасливий. Малюк Ньют розставив долоні на шість дюймів та розчепирив пальці. Бачите кішку? А колиску для кішки бачите?